Leúzom a kesztyüket, és a telefon mellé dobom őket. Szándékomban áll megnézni Houston aktáját, de Murphy szavai visszacsengenek a fülemben. Kén egy teljhatalmú ember, aki frankon mondva a szart is kiéjeszti belőlem. A tekintetem a festményre téved az öbörről, és az emlékek elárasztanak. Ott történt, ahol semmi, csak az óceán hallott minket, ahol Kén először elmondta nekem,